ומראש הררי קדם, וממגד גבעות עולם, וממגד ארץ ומלואה, ורצון שוכני סנה, תבוא אותה לראש יוסף, ולקודקוד נזיר אחיו. בחור שורו הדר לו, וקרני ראם קרניו, בהם עמין ינגח יחדיו, אף שיארץ, והם רבבות אפרים, והם אלפי מנשה.